זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרחה אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני.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 לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותכלליה, ולא תעלה ומעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו.